Люсі Мот-Мот-Гомері «Діти з долини Райдух». Переклад з англійської Анни Вовченко. Читає Наталя Байда. Пам'яті Голдвіна Леппа, Роберта Брукса і Морлі Шира, які принесли найвищу жертву, щоб радісних долин їхньої материзни не сягнула рука загарбника. Розділ перший. Знову вдома. Ясно-зелений травневий вечір зійшов на світ, і в гавані чотирьох вітрів – тонули між темними берегами, відбиваючись, наче в дзеркалі, золотаві призахідні хмари. Море, тужливе навіть у весняні порі, плакало понад дюнами, але веселий посутливий вітерець скрадався вздовж червоної дороги, якою в напрямку глена Святої Марії неквапно квапнула пишна, солідна постать пана Корнелії. От уже 13 років пана Корнелія, будучи жінкою маршала Еліота, мала всі підстави зватися пані Еліот. Проте давні друзі незмінно кликали її старим, милим і звичним ім'ям. І лише одна особа з між них призирливо відкинула його. Сьюзен Бейкер, сувора і севочола, відена служниця родини Блайтів із Ненглсайду. Вона завжди користалася з нагоди мовити пані Еліот, підкреслено в'їдливо, мов запевняючи, «Ти хотіла бути пані, то про мене будеш пані». «Ще й так, що надовго затямиш. Пана Корнелія йшла в Інглсайт відвідати подружжя Блайтів, що допіру повернулася з Європи. Їх не було вдома три місяці, відколи в лютому вони поїхали на славетний медичний конгрес у Лондоні. Отож, пана Корнелія прагнула обговорити певні події, що сталися за цей час у Глені. Почати з того, що в домі пастора оселилася нова сім'я. І яка? Дорогою до Інглесайду пана Корнелія встигла кілька разів глибокодумно похитати головою, міркуючи про нового душпастеря та його рідних. Сюзен Бейкер та уроджена Енн Шерлі помітили її з широкого інглесайдського ганку, де сиділи, упиваючись чаром сутінків, посвистом сонних вільшинок у клоновій гіллі і танцем нарцесів, і з вітром проти старої влякло-червоної цегляної стіни. Енн сиділа, переплівши пальці рук на коліні, вдивляючись у теплі лагідні сутінки, така пустотлива і юна душею. Як тільки могла дозволити собі мати шістього дітей. Прекрасні сіро-зелені очі її, глядячи на прибережну дорогу, повнилися незмінною жвавою мрією. Позаду матері в гамаку згорнулася Ріла. Пухкенька – шестилітня булочка, найменша з інглесальських дітлахів. Була вона кучерява і рода. Горіхові очі її міцно заплющилися. Аж на всі біч від них сипонули кометні зморщички. Ріла завжди спала саме так. Ширлі, знаний у родині як смаглявий хлопчик, дрімав на руках у Сьюзен. Караокій, рум'яний, малюк із темно-каштановою чуприною був улюбленцем доброї служниці. Після його народження Ен довго не могла оклигати. Тож Сьюзен гляділа і пестила на з усією нестримною ніжністю, якою не викликали в неї жодне з інших дітей, хай яких люблених і дорогих. Лікар Блайт сказав якось, що якби не вона, Шерлі не вижив би. «Я дала йому життя так само, як ви, пані Блайт-орогенька», – часто повторювала Сьюзен. «Він моя дитина, так само, як ваша». І справді, Ширлі завжди біг саме до Сюзен, щоб вона заколисала його чи поцілувала свіжу голю, саме в неї шукав рятунку від заслужених покарань. Сюзен сумлінно роздавала ляпанці решті юних блайтів, коли вважала, що це потрібно для їхнього ж блага, проте ні разу не зійняла руки на Шерлі і не дозволила зробити це його матері. А коли все ж лікар Блайт відшмагав був молодшого сина, Сюзен безмежно розлютилася. «Цей чоловік відшмагав би і Янгола, пані Блайт, дорогенька. можете бути певні», – розпашливо заявила вона, і кілька тижнів опісля того не пекла бідолашному лікарові пирогів. На час відсутності господарів Сюзен забрала Ширль до свого брата, і три щасливі місяці він належав їй неподільно. Решта дітей поїхала до Ейвонлі. А проте Сьюзен тішилася поверненню до Інглосайду і до своїх любих домашніх. Інглесайд був її світом, а вона в ній єдиновладною правителькою. Навіть Ен не часто оспорювала її рішення на превелике обурення пані Лінд із зелених дахів, яка похмуро запевняла, щоразу, навідуючись у чотири вітри, буцім Ен дає Сьюзен Бейкер аж надто багато волі, і ще пошкодує про це. «Он та Корнелія Брайан прямує надбережною дорогою в наш бік, пані блайторогенька, мовила Сьюзен. «Хоче, певне, вилити на нас усі плітки за три місяці». «Надійся, що це так», – відповіла Енн, охопивши коліна руками. «О, Сьюзен, як я зголодніла за нашими сільськими плітками. Надійся, пана Корнелія розкаже все, що сталося тут у нашу відсутність. Усе. Хто народився, женився, упився, хто вмер» чи поїхав із Глена, хто оселився тут, хто посварився із сусідом, утратив корову, а чи знайшов жениха. Ох, як гарно бути знову вдома, бачити друзів. І я хочу знати про них усе. Адже, пам'ятаю, навіть гуляючи вестмінстерським аббатством, я думала, за кого із двох своїх кавалерів нарешті вийде Мілісандрю. Знаєте, Сьюзен, мене мучить жахлива підозра, що я таки люблю попліткувати. «Та звісно ж, пані Блай, дорогенька!» – протикнула Сюзен. «Усяка справжня жінка любить слухати чужі новини. Мені і самі цікаво знати, кого обере Мілісендрю. Я ж нехай ніколи не мала, а надто двох. Але тепер мені то байдуже. Бути старою панною не так прикро, коли звикнеш до цього. А зачіска Мілісенд мені завжди нагадує мітлу, та чоловікам до того, певно, і діла нема». Вони бачать лише її гарненьке, лукаве, звабнелечко Сюзен. Може, і так, пані Блайдорогенька, краса та омана, а врода – марнота. Так сказано у святому письмі. Але я хотіла б сама в тому впевнитися, якби такий був задом Господній. А вже ж усі ми станемо вродливі на небесах. Та що доброго буде нам із цього тоді? До речі, щодо пліток, пані Блайдорогенька, подайкою, що пані Міллер із Надзатоки тиждень тому намагалася повіситися. Та що ви кажете, Сьюзен? «Не хвалюйтеся, пані Блайторогенька, нічого їй не вдалося. Та я не можу судити її за намір, бо ж Гаррісон Міллер – страхітливий чоловік. Проте з її боку то було немудро. Вішитися і давати йому змогу запопасти іншу молодичку. Я собі, пані Блайторогенька, замість вішитися, спробувала б довести його, щоб сам у зашморг поліз. Хоча я ніколи не схвалювала чужих самогубств, попри всякі обставини. Можете бути певні». «Та що там сталося із Гаррісоном Міллером?» – жваво озвалася Ен. «Він завжди доводить когось до крайнощів». «Дехто називається релігійністю, а дехто – ослячою впертістю. Даруйте на слові, пані Блайдорогенька. Тільки щодо Гаррісона хто знає, що воно й таке? Часом він гарчить на всіх, бо думає, що йому судилася вічна кара Господня. А тоді раптом каже, що то все байдуже і напивається. Я так собі гадаю, що він на цвіту прибитий». У їхній родині це незрідка стається. Його дід був вздорів. Усе бачив довкола велетенських чорних павучиськ. Вони, мовляв, по ньому повзали і таліпалися в повітрі. «Надіюся, я ніколи не споживолюю, пані Блай, дорогенька. Та певно, що ні, бо серед бейкерів такого не траплялося. Однак якщо при мудрим судився мені цей жереб, я сподіваюся, що павуків собі уявлятиму. Я їх терпіти не можу». Що ж до пані Міллер, то я і не знаю, чи вона заслуговує на співчуття. Вона, подейкують, віддалася за Гаррісона тільки на зло Річардові Тейлору. Цікавий привід для заміжжя, га? Та, звісно, я не можу судити про справи матримоніальні, пані Блай, дорогенька. А он та й Корнелія Брайант, коли воріт. Отож, я вкладу нашого благословенного смаглявого хлопчика і принесу в'язання. Розділ другий. Гленські чутки. «А де ж решта дітей?» – запитала пана Корнелія, коли стихли вітання. Сердечні з її боку, палки з боку Н і погідно стримані з боку Сьюзен. «Шерлі спить, а Джем, Волтер і двійнята у своїй любій долині райдох, мовила Ен. «Бачте, вони щойно сьогодні повернулися додому, ледь устигли повечеріти, як і кинулися до самого видолинку. То наймиліше їхнє місце на світі, краще навіть заклановий гай». «Боюся, чи не занадто сильно вони його люблять?» – похмуро буркнула Сьюзен. Маленький Джем сказав був недавно, що по смерті волів би опинитися в долині райдох, а не на небесах. І то виглядало непуштиво. «Та вони, певно, і в Ейболі добре провели час», – відказала пана Корнелія. «О, причудово! Маріла так їх розпещує! Надто Джема! У її очах він не здатен на жодну шкоду». «Пана Катперт уже левонь геть постаріла», – дитхнула пана Корнелія, борочись до в'язання, щоб не відставати від Сьюзен. Бо ж пана Корнелія стояла над тим, що жінка, чиї руки, зайняті роботою, незмінно має перевагу проти жінки, що сидить без діла. «Марілі 85», – зітхнула Енн, «і коси в неї тепер білосніжні. Проте зір, як не дивно, ліпший, ніж у 60 років». «Хай там як, рибоньку, а я рада, що ви знову тут». «Без вас мені було так сумно. Хоч у голені і не занюдгуєш, повірте мені». А щодо церковного життя, то я і не пригадаю, коли ще в нас була така насичена весна. Ен, римонько, ми нарешті маємо собі пастора. Його звуть правилепний Джон Нокс Мередіт, пані Блай Дорогенько. Озвалася Сюзен із рішучим наміром не дати пані Корнелії переказати всі новини самотужки. «Він добрий чоловік?» – поцікавилася Ен. Пана Корнелія зітхнула – а Сюзан тяжко застогнала. «О, так, він добрий, якщо вже на те, дуже приємний, освічений і духовний. Але, ох, Енрибонько, у нього ж геть немає практичного глузду. Чому ж тоді ви запросили його обійняти парафію? Бо він, безперечно, найкращий проповідник з усіх, що досі служили в нашій церкві, мовила пана Корнелія, закривши ряд і знову схрестивши в'язальні шпиці». Я так собі думаю, він не дістав парафію в місті лише через ту свою вічну химерну замрію. Його випробна проповідь була чудова, повірте мені. Усім безмежно сподобалася, і вона, і сам пан Мередіт із вигляду. Він надзвичайно вродливий, пані Блитерогенько, і як як мені приємно буде бачити вродливого пан-отця, утрутилася Сьюзен, певна, що час і їй нагадати про себе. Крім того, володалі пана Корнелія, ми мусили вже обрати бодай когось, а пан Мередіт виявився першим із кандидатів, який не викликав дискусій. Щодо решти, ми сперечалися. Хотіло було обрати пана фолсама він теж був добрим проповідником, та декому не сподобалася його зовнішність, надто вже пещений і смаглявий. Наче великий чорний котисько, пані блайдорогенька, докинула Сюзен. А я не здатна щонеділі зносити такого на церковній кафедрі. Тоді приїхав пан Роджерс. Це й виявився ні риба, ні м'ясо, мовила пана Корнелія. Та навіть якби він проповідував краще за самих Петра і Павла, це йому не зарадило би. Тієї неділі вівця старого калиба Рамзі забрала до церкви і голосно бекнула. Щойно він виголосив біблійний текст. Усі зареготали, і після того сердечний пан Роджерс не мав уже ані якихось шансів. Дехто думав, що нам слід запросити пана Сьорта, бо він усі розуми поїв. «Уміє читати новий завіт п'ятьма мовами». «Та вряд чи це допоможе йому дістатися на небеса радше, ніж іншим», – знову втрутилася Сьюзен. «Більшості з нас не сподобалося його манера говорити», – мовила пана Корнелія, незважаючи на Сьюзен. «Бубанить собі щось підноси, а пан Арнет взагалі не вміє проповідувати». І текст для проповіді вибрав найгірший – «прокляніти мороза. Щоразу, коли йому бракнули слів, він гупав біблію по кафедрі – і викрикував «Проклянійте мороза. «Сердечний той мороз, хто б він не був!» «Ох, і прокляли його тієї неділі добряче!» – притокнула Сюзен. «Пастор, який хоче посісти кафедру, мусить ретельніше добирати біблійний текст», – ваговито сказала пана Корнелія. «Мабуть, нашим священником став би пан Пірсон, якби дібрав інший текст для проповіді. Та коли він оголосив «Дивлюся на гори, аж ось вони трусяться», для нього враз усе було скінчено» паства захихотіла. Кожне знало, що дві незаміжні дочки Гіллів із Гарбургеда вже 15 років сподіваються запопасти кожнісінького нежонатого пан-отця, що приїздить у Глен. А в пана Нюмана була завелика сім'я. «Він винаймав кімнату мого зятя Джеймса Клоу», мовила Сюзен. «То скільки це у вас дітей?» – питаю я. А він каже, «Девітеро хлопців, і кожен має сестру». «Вісімнадцятеро», – охнула я. «Яка велика родина!» А він засміявся і потім знай собі реготав, «Не розумію, чого пані Блайдорогенька?» «Адже вісімнадцятеро діт лахів у жоднім домі не потовпляться». «У нього тільки десятеро дітей Сьюзен, поблажливо, терпляче відповіла пана Корнелія. «А десятеро чевних дітей пана Ньюмана завдали би і дому, і пастві не більшої шкоди, ніж четверо юних мередітів». «Хоч мушу сказати, енрибонько, що вони не такі і погані». Мені вони навіть подобаються, та й усім іншим теж. Їх неможливо не любити, і вони були б дуже милі, якби тільки мали когось, хто подбав би про їхні манери і навчив відрізняти добро від лиха. У школі вони взірцеві учні, так каже вчителька. Але вдома доріють, як заманеться. А що ж робить тим часом пані Мередіт, здивувалася Ен. Немає ніякої пані Мередіт, утім то й біда. Пан у удівець. «Жінка його померла чотири роки тому. Якби ми це знали, то вряд чи пристали б на те, щоб запросити його до нас. Удівець для парафії – то ще гірше, ніж парубок. Та ми були чули, як він казав про своїх дітей, і подумали, що, звісно, у них є мати. А коли вони приїхали, то і з'ясувалося, що є лише стара тітка Марта. Так вони її кличуть. Вона, здається, козина матері пана Мередіта, котрий і взяв її до себе, щоб урятувати від богадільні». Їй 75 років, вона підсліпувата, майже зовсім глуха і із мухами в голові. І геть не вміє куховарити, пані Блай, дорогенька. Незграбнішої господині і уявити, годі, енрибонько, сумовито притакнула пана Корнелія. А служниці пан Мередіт не наймає, боїться скривдити почуття тітки Марти. Ох, пасторський дім тепер у жахливому стані, повірте мені. Усюди порохо на палець. І страшельний розгардіяш. А ми ж усе так ретельно пофарбували і змінили шпалері в кімнатах до їхнього приїзду. «Скільки дітей ви кажете? Четверо?» – запитала Енн, яка серцем уже прихилилася до занедбаних бідолах. «Так, ідуть за віком одне по одному, наче сходинки. Джеральд найстарший. Йому 12, і вони звуть його Джері. Квітливий хлопчик. Фейт 11 років. Вона красуня, ніде, правда, діти?» але ж така урви голова. З лиця – справдешній проте в халепи себе і усіх довкола повтягує, сумовито докинула Сюзен. Я зайшла якось минулого тижня надвечір у пасторський дім, де саме була пані Мілісон. Вона принесла їм десяток яєць і відерце молока. Малесеньке відеречко, пані Блайдорогенько. Фейд підхопила те все і помчала вниз у льох, але на сходах спіткнулася і упала – і молоко та яйця гримнули разом із нею. Уявляєте, що з того вийшло, пані Блайдорогенька? Та Фейт вибралася з Льоху, сміючись. «Не знаю», каже, «чи то я, чи якесь тістечко із кремом». А пані Мілісон дуже розсердилася. Сказала, що більше нічого не принесе в дім пан отця, коли до її гостинців там виявляють таку зневагу. Марія Мілісон ніколи не завдавала собі клопоту носити гостинці пасторіві – – зверхнула пана Корнелія. Того дня їй хотілося просто задовольнити свою цікавість. Але Фейт, горопашна, щоразу притичину знайде. Вона така поривчаста і необачна. Зовсім як я. Мені ця Фейт, очевидно, сподобається, – рішуче мовила Ен. «Вона запальна, а я люблю запальних людей, пані Блайд, визнала Сьюзен. «Є якась іскра ній, згодилася пана Корнелія. «І завжди вона сміється» і чомусь, як бачиш її, то кортиться сміятися разом із нею. Навіть у церкві вона сміхається, не може сидіти погідно. Уні, десять років, мила дівча, негарна та доволі мила. а тому собі Карлайло дев'ять, рідні кличуть його Карлом. І в нього просто таки манія збирати жаб, рупух, жуків і всіх тягти в дім. Мабуть, тому пані Грант і знайшла на стільці в їхній вітальні дохлого пацюка – і ледь не зобліла від жаху», – мовила Сьюзен. «Воно і не дивно, адже в будинках священників дохлим пацюкам не місце. Хоча, звісно, і кіт міг лишити там свою здобич. Тож не кіт, а сутий диявол», – пані Блайдорогенька. «Про мене пасторський кіт мусить мати, подай, гідний вигляд, хай який він там є з натури. Але такого зухвалого чортяки я ще не бачила. Майже щовечора він гуляє гребенем даху». Ще й вимахую хвостом, пані благодорогенька І то ні трошечки непуштиво Найгірше те, що вдягнені вони щоразу абияк Зітхнула пана Корнелія А відколи сніг розтанув, ходять до школи босі Ви знаєте, енребонько, дітям пастора так робити не гоже Надто коли донька методиського священника Красується у гарненьких черевичках із гудзиками А ще я хотіла б, щоб вони не бавилися на старому методистському цвинтарі їм то втіха. Цвинтер був одразу за пасторським домом, озвалася Ен. Я завжди вважала, що бавитися на цвинтарі надзвичайно цікаво. Ніколи ви так не вважали, пані блайдорогенька, заперечила відана Сьюзен, певна свого обов'язку захищати Ен і від неї самої, коли потрібно. Для цього вам не бракує манер і здорового глузду. Та й навіщо було ставити пасторський дім коло цвинта, вела далі Ен. У них таке маленьке подвір'я. «Що і бавитися ніде, тільки там?» «То справді була помилка», – визнала пана Корнелія. Але ж ділянка коштувала найдешевше, і досі жодні пасторські діти не бавилися на цвинтарі. Пан Меретіт не повинен цього дозволяти. Та він коли вдома сидить, утупившись у книжку, читає і читає. А інколи ходить бібліотекою, мов сновида. Досі він іще ні разу не забув, що в неділю має правити службу Божу. Але вже двічі забував про молитовні зібрання, аж староста мусив іти до нього і нагадувати. І про весілля Фанікупер Купер теж забув. Йому зателефонували, і він так і прибіг у хатніх капцях. Та ніхто і не зважав би, якби методисти від сміху за буки не бралися. Одна втіха. У його проповідях вони не знайдуть ніякого ганджу. На кафедрі цей чоловік прокидається, повірте мені. А методистський пастор геть не вміє проповідувати, як мені казали – Сама я, на щастя, ніколи того не чула». Зневага пана Корнелії до чоловіків трохи вщухла після її заміжя. Проте зглянутися на методистів вона не бажала. «Подейко й пані Еліот, що присвятеріани і методисти ведуть перемовини про об'єднання», – лукаво усміхнулася Сюзен. Надіяся, коли це станеться, я буду вже в могилі», – утяла пана Корнелія. «Я не бажаю мати ніяких справ з методистами», – і пан Мередіт теж недовзі збагне, що від них варто триматися подалі. Бігме, він забагато спілкується з ним, повірте мені. Пішов на срібне весілля до Джейкопа Дрю і накликав халепу на свою голову. Яку халепу? Пані Дрю попросила його розрізати печену гуску. Джейкоб досі цього не навчився. То пан Мередіт узявся за ніж, а гузка зісковзнула стареля і випорснула просто на коліна пані Різ. А він лише мовив, ніби в томані, як завжди. «Пані Ріс, будьте такі ласкаві, верніть мені птицю». Вона вернула її, з лиця погідна, як овечка, та, певне, страшно розлютилася, бо він зіпсував їй нову шовкову сукню. Найгірше ж у цьому те, що вона методистка. «Е, ні, це добре, що вона не персвятерянка», – завважила Сьюзен. «Тоді вона, певне, покинула в церкву, а ми не можемо втрачати парифіянку». А пані Різ і в її церкві не люблять, бо надто вже кирпугне, тож пота й методисти самі раділи, що пан Мередєц зіпсував їй плаття. Лихо в тому, що він виставив себе наглум, а мені неприємно, коли з мого душпастиря насміхаються методисти, холодно відказала пана Корнелія. Якби він був жонатий, такого б не сталося». «Навіть якби він десять разів був жонатий, це не завадило би пані Дрю зарізати до прийняття старесну густку, жорстку як підошва», – оперто правила своєї Сьюзен. «Кажуть, так волів її чоловік», – озвалася пана Корнелія. «Джейкоб Дрю – зарозумілий, деспотичний скупар». «А ще, кажуть, будь вони із жінкою не терпять одне одного. А як на мене, у подружніх стосунках таке недоречно. Хоча, звісно, я не можу нічого знати про це». Мовила Сюзен, стріпнувши головою І я не належу до тих, хто в усьому винувати чоловіків Пані Дрю і собі в вроку жадібна Єдине, що вона віддала за так, це горщик масла З вершків, у яких утопився щур Вона пожертвувала його на церковний обід Але про щора всі довідалися тільки згодом На щастя, досі всі ті, кого випадало образити мередітам Були методистами, відказала пана Корнелія за два тижні тому Джеррі пішов, був до них на молитовне зібрання і там сів коло Вільяма Марша. А той підвівся, як звикле, і свідчив з такими пекельними стогонами. "Тепер вам полегшало?" запитав Джеррі, коли старий умовк. Сердечний хлопчина хотів лише поспівчувати, а Вільям подумав, що з нього збиткується. і розлютився. Хоча по правді Джеррі не було чого робити на методистському зібранні, але ж малі де тільки не ваштаються. Сподіваюся, вони нічим не діткнуть одови Алека Девіса з Гарборгеда», – підхопила Сьозен. Вона дуже врозлива, але заможна, і жертвою на платню пан Оцеві найбільше з парафії, і вона вже казала, що Фейт, Уна, Джері і Карл найбашкетніші діти, яких їй довелося бачити. Що далі, то міцніше я переконуюся, що мередіти належить до тих, хто знає Йосипа, рішуче висновила пані Блайт. Як не крути, а це правда, визнала пана Корнелія. І це переважує всі їхні девацтва. Та й відтепер це сім'я нашого пастора, тож ми повинні робити для них усе, що зможемо, і боронити їх від методистів. О, мені час іти. Маршал недовзі повернеться. Нині він пішов на той бік затоки, і, звісно, схоче вечеряти, Хіба не типовий чоловік? Шкода, що я не побачила решту дітей. А далі Карблайт? «У гарбургеді. Ми щойно три дні як повернулися, а він за цей час лише три години провів у власному ліжку і двічі поїв у власному домі. Певно, усі, хто захворів упродовж останніх шести тижнів, ледь могли дочекатися його повернення. І я їх не винувачу. Коли лікар із того боку затоки побрався з донькою Лобрицького гробаря, людям це сталося підозрілим. Не було так робити». А ви з лікарем Блайтом приходьте до нас якнайшвидше. Розкажете все про вашу мандрівку. Мабуть, вам дуже сподобалося в Європі. О, так, відказала Ан, здійснилися давно виплакані наші мрії. Старий світ чудовий і дивовижний. Та ми повернулися знову залюблені в нашу рідну країну. Канада – найкраща земля на світі, пану Корнелії. Ніхто не мав у тім жодного сумніву, утішено заявила пана Корнелія. А старий добрий острів принца Едварда – найкраща з її провінцій. А чотири вітри – найкраще місце на ньому, – усміхнулася Ен, зачаровано споглядаючи захід сонця над гаваню, пагорбами і затокою, І вказуючи на них плавним помахом руки. «Ніде в Європі я не бачила нічого прекраснішого. Як швидко промайнув час. Діти так засмутяться, що не зустрілися з вами». «Хай вони швидше приходять до мене в гості. Скажіть їм, що Таріль із Пончиками завжди чекає на них». «О, за вечерю вони вже планували виправу право до вас. Невдовзі діти прийдуть, але спершу мусять як слід надолужити все пропущене в школі, а двійнята цього року братимуть уроки музики». «Надіюся, не у методицької пані матки, занепокоїлася пана Корнелія. «Ні, у Росмарі Вест. Я вже домовилася з нею вчора. Вона дуже вродлива дівчина». «Так, розмарі непогано тримаються, хоча вже і не юнка. Про мене вона чарівна, хоча я ніколи не могла познайомитися з нею ближче. Їхній дім так далеко стоїть від села, і вона, окрім церкви, ніде не буває. Люди люблять розмарі вест, хоча і не можуть її збагнути», – мовила пана Корнелія, мимохідь висловлюючи комплімент чарівній розмарі. Елен завжди тримала її під закаблуком – Утискала, проте, і потурала багатьом сестриним примхам. Розмарій колись була заручена з молодим Мартіном Крофордом. Його корабель розбився на островах Мадлен, і вся команда потонула. Розмарій тоді мала 17 років, зовсім дитя. Але після того вже не оговталася. Коли мати вмерла, вони з Елен лишилися самі на світі. До англіканської церкви Лобрича їм зрідка вдається поїхати а Елен, і розумію, проти того, щоб часто ходити до присвятеріан. Хоча до методистів, дякувати Богу, вона взагалі не ходить. Елен і Розмарі доволі заможні, тож Розмарі не має потреби давати уроки музики для заробітку. Вона просто любить учителювати. Вони, до речі, дальні родички Леслі. А ви не знаєте, Форди приїдуть цього літа в 4 вітри? Ні, вони збираються на рік до Японії. Там відбувається дія нового роману Оуена – це вперше, відколи ми оселилися в Інглсайді, «Любий дім мрії проведе літо на самоті». Овенфорд міг би знайти собі годящу тему для твору в Канаді, замість стягти дружину і невинних дітей у поганську країну, таку як Японія, буркнула пана Корнелія. Найкращий його роман – книга «Життя капітана Джима», а сюжет для нього він відшукав тут, у чотирьох вітрах. Тож капітан Джим надав йому матеріал, а він зібрав його по всьому світі, та, як на мене, усі овинові книжки дуже добрі. Еге ж, вони не кепські. Я постановила собі читати все, що він напише, хоч і вважаю, енрибонько, що романи – то нечистива справа. А про цей задум із Японією я скажу йому все, що думаю, повірте мені. Невже він хоче, щоб Кеннет і Персіс навернулися в поганство? з цим риторичним висновком пана Корнелія рушила геть. Сюзен подалася вкладати ріло, а Енн сиділа на ганку, доки в небі замерехтіли зорі. Існувала невпинні, щасливі мрії, у котре відкриваючи для себе сріблисто розкіш місячного сяйва понад гаваню чотирьох вітрів. Розділ 3, Юній блайти. Одень ігносайцькі дітлахи часто бавилася на трав'янистих зелених галявинах у кунові гаю. між домом і ставом омглена Святої Марії. Та для вечірніх розваг не існувало місця кращого, ніж за загаєм. То була романтична господа чарів і мрій. Якось, сидячи при вікні на горищі, крізь плину після грозового літнього надвечір'я, вони побачили над видолинком барвисту райдогу, один кінець якої, мов би, тонув у ставку. «Назвімо наше місце долиною Райдух», – запропонував ошелешений красою Волтер, і відтак видолонок дістав собі ім'я. Поза долиною Райдох, вітер міг бути збитошний і галасливий, але в ній завжди віяв тихенько. Виткі, вузькі, звабливі стежини шугали там і тут, між коріння з ялин, окутаного муховитими подушками. Окрім ялин, витанцьовували там і дикі вишні. Щовесни всипені білим серпанком ніжного квіту Брунатний потічок ніс попри них свої води аж із самого села Геленські будинки, на щастя, стояли далеко Хіба над видоленком стриміла перехняблена покинута халупа Яку називали «старим домом Бейлі» Багато літ він стояв незаселений Проте кам'яна огорожа густо поросла травою Понині оточувала його старий сад де юні блайти збирали фіалки, стокротки і черневі лілеї, що досі квітнули в пору визначену природою. Здебільшого ж той сад повнився заростями кмину, який, гойдаючись по-під вітром, у сайві місячних вечорів нагадував пінне море. На південь від видуленка лежав ставок, а безмежні простори за ним тонули в темно-фіолетових лісах. Усі, крім дального пагорба, де понад затокою і долиною самотньо височив сірий фермерський дім. І хоч долина Райдох лежала неподалік від села, у ній очувався дух безлюдного пралісу, який так захоплював інглесайцьких дітей. Була там незліченна кількість затишних уголовин, а найбільшу з них діти любили найдужче і часто в ній бавилися. Тут понад струмком, на галявині між кількох молодих ялин, Розташовувалися вони і того словнозвісного вечора. Росла на тій галявині і сріблиста гінка-барізка, яку Волтер назвав «Білою дамою», і закохані дерева – Ялина і Клен, що тонулися одне до одного так щільно, аж поспліталися кронами. Джем повісив на них низку старих санних дзвіночків, дарунок Гленського коваля, і кожен перелітний вітерець вигравав на ньому чарівні мелодії. Як добре знову бути тут, мовила Нен. Усе ж немає в Ейволі місця кращого, аніж долина Райдух. А втім, юні блайте дуже любили гостювати в Еймолі, відвіди незелених дахів перетворювалося для них на, на свято. Тітенька Маріла завжди радо приймала їх у себе, так само, як пані Рейчел Лінд, яка тепер увесь свій час присвячувала плетенню цупких бавовняних ковдр до дня коли донькам Ен знадобиться посах. Були в них там і веселі друзі, діти дядечка Деві і дітоньки Діани. Вони добре знали всі місця, що так любила колись їхня мати. довгу стежино закоханих, поміж рожевами у квітучу пору, кущами шепшини. Охай подвір'я, обсаджене вербами і тополями. І джерело дріад, веселе і чисте, мов радісний спогад про щасливі дні. Озеро осейних вод, і купіль варбулозу. Щоразу, гостюючи в зелених дахах, двійнята обживали колишню матерну кімнатку на піддащі, і тітонька Маріла приходила туди вечорами, щоб помилуватися на їхні сонні личка. Проте всі знали, що наймаліший їй був Джем. Джем саме був заклопотаний і посмажив на вогнищі форель, яку допіро спіймав у ставку. За піч правила охайна гірка червонястих камінців, а за кохоне причандалля – стара бляшанка, розплющена молотком, і веделка, у якої лишився єдиний зубець. Проте й із цим убогим начинням він готував братові і сестрам розкішний бенкет. Джем був єдиним, хто народився в Домі Мрії. Решта з'явилася на світ уже в Інгосайдії. Він успадкував материні роді кучері і татові щирі веселі горіхові очі, материн витинжений ніс і татові вуста, уперто стулені, проте з незмінно сміхотливим обрисом. Та ще він єдиний з-поміж інглесецьких тітлахів, мав вуха достатньо гарні, щоб задовольнити вибагливий смак С'юзен. Утім, зі С'юзен він мав задавне неворожнечу, бо ж вона вперто кликала його маленьким джемом, і це зрятувало тринадцятилітнього заводіякого. Мама виявилася мудрішою. «Мамо, я вже не маленький», – обурено вигукнув Джем у восьмий свій день народження. «Я страшенно великий». Мама зітхнула і засміялася, а потім знову зітхнула. Та відтоді вже не називала сина маленьким Джемом, що найменше в його присутності. Джем був неговірким, але надійним і сильним хлопчиною, що завжди дотримував обіцянок. Шкільні вчителі не вбачали в ньому видатних здібностей до наук, проте він незмінно мав добрі оцінки з усіх предметів. Джем ніколи нічого не приймав на віру і завжди волів сам пересвідчитися в правдивості того чи іншого твердження. Коли одного разу Сьюзен застерегла, буцім лизнувши дверну клямку на морозі, він здере собі всю шкіру з язика, Джем негайно лизнув, просто щоб пересвідчитися, що це так». Це справді виявилося так, і ще кілька днів потому джемові немалесердно пекло садно на язику. Проте хлопець нехтував муками задля можливості втамувати дослідницьку спрагу. Він багато чого навчився з постійних своїх експериментів і спостережень, тож брати і сестри лише чудувалися обширою його знань про їхній маленький світ. Він знав, де можна відшукати найперші стеглі ягоди де несміливо прокидаються перші бліді фіалки, і скільки блакитних яєць лежить у гніздечку вільшинки в клановій гаю. Він віщував майбутнє за палістками стокроток, пив мед із квітів червоної конюшини і викопував найрізноманітніші їстівні корінці із землі побіля ставка. Доки Сьюзен жахалася, що колись їх усіх неодмінно спіткає отруєння, він знав, де шукати найкращу соснову живицю. Застигло прозоро бурштиновими гулями, вкритій лишайниками корі. Де найрясніше ростуть горіхи у буковим лісі, де вкруж гарбур І де найщільнішими косяками йтиме форель. Він майстерно наслідував голоси всіх диких птахів, і звірів у чотирьох вітрах, і знав, де від весни до осені ростуть усі дикі квіти. Волтер Блайт сидів, притулившись до стовбура білої дами. Поряд із ним лежала збірка віршів, та він не читав. Він дивився то на верби, що схилили до вод ставка віти в зеленавім серпанку, то на білій баранці хмарок, яких гнав по небі пастух вітерець і його широко розплющені очі саяли захватом. Волтер мав дивовижні очі. Усі печалі і радощі, шляхетні поривання і надії багатьох минулих поколінь видніли в їхній темно-сірій глибині. Зовні, поряд із рідними, Волтер був, як то кажуть, іншого заводу. Він не скидався ні на кого з них, а втім його пряма темна чуприна і тонкі риси обличчя робили його найвродливішим з інглесецьких дітей. Зате Волтер цілком успадкував материно розвинену уяву і любов до краси. Необлаганий холод зими, звабливість весни, погідне щастя літа і розкіш осені – усе це багато означало для нього. Джем був верховодою в школі, та Волтера хлопці мали за тютю і дівчиська, бо ж він ніколи не бився і рідко брав участь у розбишацьких забавах, натомість волів спокійно сидіти в кутку із книжкою найчастіше – якимись віршиками. Волтер любив поезію та поетів, і відколи навчився читати, цілі дні проводив над збірками віршів. Музика їхніх безсмертних творінь лилася в його юну душу. Волтер мріяв і собі колись бути поетом. Бажання видавалися здійсненим. Он де дядечку Пол, який мешкав у загадковім краю під назвою «Штати», Колись був маленьким учнем Емгольніської школи, а тепер його вірші читають усі. Однокласники нічого не знали про Волтерові сподівання, а якби і знали, не зрозуміли б їх. Та, попри недостатню фізичну витривалість, Волтера все ж поважали, бо він умів казати по книжному як не вдавалося нікому із галандських школярів, балакає, неначе проповідник, сказав був хтось із них. Тож Волтера не займала, як інших хлопців, що їх вважали боягузами через відразу добійок. Десятилітні Нен і Ді були трохи не схожі між собою, напротивагу звичним уявленням про двійнят. Нен, названа при народженні Н, була дуже вродливою дівчинкою з оксамитово-карими очима і лискучими темно-каштановими косами радісна і витончена маленька панночка, Блайтне прізвище і із натури, як висолилася одна з її учителек, нен мала гарний колір обличчя на превелику матрину втіху. «Добре, що хоч одна з моїх доньок може носити рожеве», часто повторювала пані Блайт. Діана Блайт, яку рідні і друзі кликали Ді, з лиця була дуже схожа на матір. Вона мала коси роді, а сіре-зелені очі її мерехтіли в сутінках, мов грайливі зірки. Можливо, саме тому Ді була батьковою улюбленецею. Їх із Волтером поєднувала особлива дружба. Тільки їй він читав свої вірші і тільки їй розповів, що потай створює епічну поему, яка вельми нагадувала Марміон. Ді ревно оберігала його таємниці, навіть від нен, і звірила йому свої власні. «Джема, коли вже?» – мовила Нен, чмихнувши гарненьким носиком. «У мене від цього запаху аж у животі бурчить. «Скоро», – відповів Джем, хвацько перевертаючи рибу. «Дівчата, давайте хліб і тарілки. Волтери, прокинься». «Яке осяйне повітря нині, замрієно мов Волтер. «Не те, що він був геть байдужий до смажної форелі. О, ні, але найбільшого значення Волтер завжди надавав духовній поживі». Квітковий янгол іде нині світом, пробуджуючи квіти до життя. Он до його сині крила, на пагорбі коло ослісся. «У янголів білі крила», – заперечувала Нен. «Квітковий янгол інакший, у нього тимчасто сині крила, мов би туману в долені. О, як би я хотів уміти літати! Це, мабуть, дивовижне відчуття! Люди часто літають у вісні», – завважила Ді. «Я в вісні не літаю по-справжньому», – зітхнув Волтер. «Мені деколи сниться, що я здіймаюся над землею і ширяю над деревами і парканами. Це так приємно. І я завжди думаю, тепер нарешті це вже не сон, як раніше. А тоді все-таки прокидаюся, і настає жахливе розчарування». «Швидше, Нен», – позивався Джем. Нен витягла дошку для пікніків. «Справжню дошку», – з якої в долині Райдух юніблайте з'їли безліч страв, приправлених ліпше за будь-який королівський наїдок. Дошку перетворили на стіл, умостивши між двох великих муховитих каменів. За скатертино правила газета, за сервіс – щербаті тарілки і чашки з відбитими ручками, що їх була викинула свого часу Сьюзен. Із бляшаної коробки в потаємній схованці між ялинових коренів нен видобала хліб і сіль. Зі струмка діти черпали ясне і прозоре вино Адама, а соус до смажної форелі являв собою вишукано суміш чистого повітря і молодечого апетиту. Сидіти в долині райдух, що тонула в аметистово-золотих сутінках, напоєна ароматом бальзамічної ялиці та свіжих весняних пагонів, поміж блідих зірок сонечного квіту, слухати шурхід вітру і тенькід дзвіночків між гілля закоханих дерев і їсти смажену форель із хлібом – о! Цієї насолоди недавно було спізнати наймогутнішим можновладцям. «Сідайте», – запросила Нен, коли Джем зняв із вогнища пательню, з якої линув спокусливе шкварчання форелі. «Джеме, твоя черга проказувати молитву». Я риби насмажив, той годі, обурився Джем, який терпіти не міг проказувати перед обідню молитву. Хай Волтер прокаже він це любить. Тільки не надто довго, Волте, я вмираю з голоду. Але проказати молитву ні довго, ані коротку Волтер не встиг. Йому завадили. Хто це спускається сюди від пасторського дому? здивувалася Сіді. Розділ четвертий. ЮНІ МЕРЕДІТИ Дітку Марту звикли і справедливо бажали кепською господиною, а правилебного Джона Нокса Мередіта надто неуважним і м'якосертим чоловіком. Та попри бруд і занедбаність, у домі Гленського пастора безперечно вчувався щирий затишок. Тож найсуворіші сільські комасі мимохідь відтавали, збираючись попліткувати про нього. Можливо, тому сприяв випадковий збіг обставин – Сірі стіни будинку повели пагони Вергінського винограду. Довкруж, наче давні друзі, зюрмилися акації та ялини, а з парадних вікон видніло море і піщана гряда. Та все це пастерський дім мав і досі, за попереднього пан отця, коли був найохайнішим, найбодючнішим і найноднішим будинком у цілім глені. Отож, приємною зміною дім завдячував рисам своїх нових мешканців. Тепер у нійм панував дружний, веселий і радісний дух. Його двері завжди були відчинені для кожного. Його зовнішні і внутрішні світи мовби взялися за руки. Єдиним законом співіснування в сім'ї Мередітів була любов. Парифіяни казали, буцім пан Мередіт розбещує своїх дітей. Ймовірно, то була правда, бо ж він зрідка наважувався висварити їх. Вони ростуть без матері, думав він, зітхаючи, коли вух його досягали чутки про нову сенсаційну витівку. А втім, батько не знав і половини їхніх діянь. Пан Мередіт належав до когорти мрійників. З вікон його бібліотеки виднів старий цвинтар. Але міряючи кроками кімнату, замислений пан отець не бачив, що Джеррі і Карл завзято грають у довг голосу, Просто між надгробків у падолі вічного спочинку старих методистів. В ряди годи пана Мердіта вражало невідступне розуміння, що його діти фізично і духовно занедбані куди більше, аніж до смерті дружини, та й дім, як він насило міг пригадати, за покійної Сесілії виглядав охайнішим, ніж за тітки Марти, а обіди смачніші. Загалом же пастор овесь час проводив у світі книжок та абстракцій. Тому, хоча його одяг лише зрідка був вичищений, а молочна блідість тонких рук і виголених щік зраджувала мені жертви недоїдання, він аж ніяк не почувався нещасливим. Якби цвинтар можна було назвати веселим, то старий методийський цвинта Глена Святої Марії надавався для цього означення найкраще. Новий цвинтар по інший бік методицької церкви являв собою охайне, упорядковане і сумовите місце, проте старий так довго був відданий на ласку самої природи, що перетворився на квітучий і життєрадісний радісний закоток. Із трьох боків його оточував невисокий кам'яний вал із сірим, розхитаним частоколом, поза яким уряд вистрончилися дохмяні лапаті сосни. Вал, зведений іще першими поселенцями, був достатньо старий, щоб гарно обратися в шати з моху та зелені, яка пробивалася крізь розколене. На весні з-під його основи вихоплювалися боскові фіалки, а щедрих бар в осені додавали йому айстри та золотушник. Поміж каменів маленькими дружніми зграйками росли кущики папороті і де-не-де солідний орляк. По східний бік цвинтаря не було ні паркана, ні вало. Там він зливався з ділянкою, обсадженою молодими ялинами, котрі і скрадалися дедалі ближче до могил, і тікали, ховаючись у густім лісі. Тут завжди чути було гру морських хвиль на досконалій еолові арфії, і неквапний виспів старих приземкуватих дерев. А весняними ранками пташачий хор у кронах в'язів Обабіж двох церков співав осану не смерті, але життя. Пасторські діти дуже любили старий методойський цвинтер. Між перехняблених надгробків буйно росли хвощ, барвінок і м'ята. Піщаний закоток біля узліся геть чисто поріс чорницею. На цвинтері можна було відшукати надгробки трьох поколінь і простежити, як змінювалася мода на могильні оздоби. Від пласких довгастих плит із червоного пісковику на могилах перших поселенців до плакучого барболозу і молитовно складених рук і найновіших страхітних монументів та задрапованих урн. Один із цих пам'ятників, найбільший і найпотворніший, стояв на могилі такого собі Алика Девіса. Пан Девіс був уродженим методистом та за дружину взяв пресвятеріанку з родини Дугласів, що змусила його навернутися в пресвятеріанство і до кінця днів триматися на станов нової релігії. Та все ж, по його смерті вона не наважилася ув'язнити чоловіка в самотній могилі на пресвятеріанському цвинтарі по той бік затоки. Усі його рідні спочивали між одновірців – тож Алек Девіс воз'єднався з ними по смерті, а жінка його вельми тішилася, що звела йому пам'ятник значно дорожчий, ніж міг би собі дозволити будь-хто з його кривняків-методистів. Пам'ятник цей, хто значому не подобався юним мередітам, проте вони любили старі, пласкі, порослі буйно трав'ям над гробкою, один із яких слугував їм зручною лавкою. На ньому вони посідали і тепер, Джері, утомившись від довгої лози, грав на драмбі. Карл захоплено розглядав нового чудернацького жука. Уна шалалятьці платячко, а Фейт, відхилившись назад і зіпершись на тонкі засмаглі руки, метляла босими ногами в такт музиці. Джері, достоту, як пан Мередіт старший, мав чорне волосся і темні очі, які, утім, не проминилися за мрією а сяяли жвавим вогнем. Фейт, що сиділа порт із братом, носила свою вроду, мов безтурботна квітуча троянда. Вона мала золотаві карі очі, золотаво-каштанові кучері і рум'яні щоки. Фейт надто часто сміялася, щоб здобути схвалення батькової пастви. А якось навіть ошалешала стару пані Тейлор невтішну вдову по кількох чоловіках безсоромною заявою, та ще і на церковній мганку. Світ – це не долина плечу пані Тейлор. Він сповнений веселищів та сміху. Маленька, мрійлива уна не любила сміятися. У її прямому чорному волосі, заплетеному в дві кіска, не знати було посутливих кучеряків, А сині, мигдалоподібні очі дивилися на світ печально і задумливо. Лише деколи несмілива смілива, усмішка осявала її лице. Унна була чутливіша до громадської думки, ніж Фейд, і стривожено усвідомлювала, що в їхнім трибі життя є щось неправильне. Їй дуже хотілося змінити його на краще, проте вона гадки не мала, як досягти бажаних результатів. Коли-неколи вона протирала меблі від пороху, тоді як могла знайти ганчірку, що завжди лежала де інди. Одного разу, відшукавши щітку для одягу, Уна спробувала почистити найкращий батьків костюм, а якось пришила до нього відірваний гудзик з суворою білою ниткою. Наступної неділі в церкві ту нитку помітила кожна перифіянка, і ще кілька тижнів спільнота милосердя гула немов розтривожений вулик. Карл успадкував матерні ясні сині очі, відважні і чесні, та її каштани волосся і золотими іскорками. Він знав комашині таємниці і інстинктивно розумів усіх жуків і бджіл. Уна не любила сідати поруч із ним, адже хто зна, яке жаске створіння ховається в братовій кишені. Джеррі відмовився спати в одному ліжку із братом, опісля того, як Томас Карлайл узяв із собою під ковдру живого вужа. Відтак Карл зі своїми чудернацькими друзями тулився на старому ліжечку, Такому короткому аж не міг випростити ноги. І добре, що тітка Марта, котра змінювала на ньому простиратло, не побачала. «А тепом хотілося б лежати тут на цвинтарі, якби ми були методистами», – весело запитала Фейт. Брати і сестра підтримали дискусію, що спонукала до захопливих роздумів. «Місця тут мало, цвинтар уже заповнений», – мовив Джері. би я, мабуть, вибрав собі закуток біля дороги». Там буде чути тупіт коней і голоси перехожих. «А мені подобається той видаленок під вербою», – озвалася Уна. «На тій перістці птахи в'ють затишні гнізда і, знай, собі виспівають уранці». «А я поруч із портерами. Там поховано стільки дітей, а мені завжди потрібні друзі», – мовила Фейт. «А ти, Карле?» «Я взагалі не хочу, щоб мене ховали», – відповів Карл. «Та коли доведеться, нехай то буде в мурашнику». Мурахи – страшенно цікаві істоти. Які, певно, добрі були всі ті люди, що тут лежать, мовила Уна, що любила вичитувати старі панегірики. Здається, на всьому цвинтарі немає нікого лихого. Мабуть, методисти все-таки кращі за пересвятеріан. Можливо, методисти ховають своїх лихих людей так само, як котів, припустив Карл. Вони взагалі їх до цвинтаря не доносять. Дурниця, відрубала Фейт. «Оно, тутешні люди не були ні кращі, ні гірші від інших. Та коли хтось омирає, про нього треба казати хороше, бо інакше повернеться його привид і дошколятиме тобі». Так сказала тітка Марта. Я запитала в тата, чи це правда, а він подивився крізь мене і пробурмотів. «Правда? Правда? Що є правда?» «Що є правда, оглузливі пілати?» «Ну, то я зрозуміла, що це, напевно, все-таки правда». «Цікаво, чи буде пан Девіс дошкуляти мені, якщо я шпурну каменем в урну з його надгробка?» – запитав Джері. «Тобі дошкулятиме пані Девіс?» – захихотіла Фейт. «У церкві вона дивиться на нас, як кицька на мишей. Минулої неділі я показала язика її небожеві, а він показав мені. Ох, бачили б ви її вираз. Мабуть, одразу по виході з церкви вона дала йому потиличник». «Я так хотіла їй теж показати язика», та пані Еліот застерегла, щоб я ніколи і ні за що не ображала її. Кажуть, Джем Блайт колись показав їй язика, і вона відмовилася лікуватися в його батька, навіть тоді, коли помирав її чоловік, відповів Джеррі. Цікаво, які вони ті Блайти? З лиця вони мені сподобалися, мовила Фейт. Пасторські діти опинилися на станції того ж пообідя, коли юні Блайти приїхали з Еймолі. Особливо Джем. «У школі кажуть, ніби Волтер Тютя», – озвався Джері. «Я не вірю в це», – заперечила Уна. Волтер здався їй дуже вродливим хлопцем. «Але він пише вірші. Торік дістав на шкільному конкурсі нагороду за вірш. Мені розповів Берті Шекспір-Дрю. Його мати вважала, що саме Берті мусив перемогти на конкурсі, бо в нього поетичне ім'я. Але Берті сказав, що ім'я то байдуже. А написати вірш він не зміг би навіть задля порятунку власного життя. «Мабуть, ми познайомимося з ними, коли вони прийдуть до школи», – замислилася Фейт. «Надіюся, двійнята виявляться непогані. Більшість тотежніх дівчат мені не подобається. Усі такі дурні, навіть ті, що милі і приязні. Але ці нібито з нашого тіста, книж, особливо руда. Хоч я думала, двійнята завжди схожі між собою, але вони не схожі ні трохи». «Мені сподобалася їхня мама», – зітхнула вона, що заздрила кожній дитині, у якої була мати. Їй лише виповнилося шість років, коли померла її власна мама, та дівчинка ревно берегла в душі свої найдорожчі скарби. Ніжні, безцінні спогади про надвечірні обійми і ранкові пустощі, лагідний голос, любовний погляд і наймиліший, найвеселіший сміх. Кажуть, вона якась не така, як усі, мовив Джері. Пані Еліот заявляє, це тому, що пані Блайт так і не виросла, мовила Фейт. Та ж вона вища за саму пані Еліот. Це так, але в душі пані Еліот каже, що в душі пані Блайт досі лишилася дівчинкою. Що це пахне, урвав їхню розмову Карл, нюшачи повітря. Тепер усі вони відчули запах. Звабливий аромат линув у стиглім вечірнім повітрі з маленької лісистої долини біля підніжжя пагорба, де стояв пасторський дім. «Я хочу їсти», – мовив Джері. «Сьогодні ми їли на обід лише хліб із мелясою, а на вечерю – холодну тотожність», – сумовито проказала вона. Тітка Марта мала звичку щопонеділка варити величенький шмат баранини і подавати її щодня холодну і тлусту, аж доки скінчиться». Якось у мить натхнення Фейд охрестила цю страву тотожністю, і відтоді в пастерськім домі її завжди називали саме так. «Ходімо, подивимося, звідки линий запах», – запропонував Джері. Отож, усі вони звелся на рівні ноги, весело і безтурботно промчали галявиною, мов молоді цуценята перелізши через паркан, вдвинули вниз муховитим схилом туди, звідки вабив їх дедалі сильніший аромат свіжої страви. І через кілька хвилин спинилися задихані у священнім закутку долини Райдох, де джем і компанія саме намірялися проказувати молитву і частуватися. Мередіти нерішуче спинилися. Уна пошкодувала про їхню поспішну нерозсутливість – але Ді Блайт як завжди трималася гідно. Дружньо всміхаючись, вона підвелася на зустріч. «Здається, я знаю, хто ви», – сказала вона. «Мабуть, діти нового пастора, так?» Фет кивнула, щоки її взялися ямочками. «Ми відчули запах вашої форелі і поцікавилися, що воно таке. То сідайте разом із нами, допоможете їсти», – мовила Ді. «Певно, вам і самим не вистачить», – озвався Джері – Пожадливо зиркаючи на саморобну бляшану пательню. Вистачить на кожного по триребинне, відповів Джем. Сідайте. Двічі просити пасторських дітей не довелося. Гості і господарі весело посідали на моховитім камінні й довго радісно бенкетували. Нен і Ді, певно, вмерли б від жаху, якби їм стало відомо те, що добре знали Уна і Фейт. У Карла в кишені сиділо двоє мишенят. Утім, вони про це не довідалися, тож і бритко їм не було. Та й де можна познайомитися краще, ніж за обіднім столом? Коли зникла остання форель, блайти і мередіти вже були добрими друзями і відданими союзниками. Вони завжди знали одній одних, і так триватиме ціле життя. Плем'я, що знає Йосипа, зустріло своїх. Вони переповіли одні одним історії зі свого короткого минулого – Мастерські діти почули про Ейволі та Зелені Дихи, маленькі традиції долини Райдох і будиночок на озбережжі Гавані, де народився Джем. Блайт дізналися про Мейвотер, де жили мередіти до переїзду в Глен. Про одного куляльку Уне і улюбленця Фейт. Півня Адама Фейт завжди сердилася, коли хтось не з її дивного друга – Отож Блайта їй сподобалося тим, що прийняли це як належне. Гарний півень, такий, як Адам, нічим не гірший за собаку кота», – сказала дівчинка. Якби він був канаркою, ніхто і не дивувався би. Я сама виростила Адама. Його маленьке жовте курчатко подарувала мені пані Джонсон із Майвотера. Я назвала його на честь її чоловіка. Усіх Адамових братиків і сестричок загризла ласиця. «А ляльок і котів я не люблю. Коти надто хитрі і підступні, а ляльки неживі. «А хто мешкає в тім будинку на пагорбі?» – поцікавився Джеррі. «Пан Невест, Елен і Розмарі», – мовила Нен. «Цього літа ми з ді будемо вчитися музики в пане Розмарі». Уна дивилася на щасливий двійнят поглядом сповненим глибокої печалі. «Надто лагідної та смиренної, щоб видаватися застрістю». О, як вона хотіла і собі навчатися музики. То була одна з її маленьких потаємних мрій. Проте ні батькові, ні тітці Марті таке не спадало і на думку. «Пана Розмарі дуже хороша і завжди так гарно вбирається», – озвала Ді. «А коси в неї золотаві, як миляса», – додала вона сумовито, бо ж до як мати, не любила кольору власних кіз. «Пана Елен теж мені подобається», – докинула Нен. Вона завжди пригощає мене в церкві людяниками, а Ді її боїться. У неї чорнющі брови і такий грубий голос, – боронилися Ді. А знали б ви, як боявся її Кеннет Форд, коли був малий? Мама каже, що як пані Форд уперше привела його до церкви, там біля них сиділа і пана Елен. То Кеннет побачив її, закричав і верещав з переліку, аж пані Форд мусила його вивести. А хто така пані Форд? Зацікавлено мовила Уна. «Форди не мешкають тут завжди. Лише приїздять у літку. А цього року зовсім не приїдуть. Їхній дім – на озбережжі Гавані. Там колись мешкала мама з татом. Колись я познайомлю вас із Персі з Форд. Вона гарненька, як намальована». «А я чула про пані Форд», – отрутилася Фейт. «Мені розповів перший Шекспір Дрю. Її чоловік був мерцем, 14 років». А тоді раптом ожив. Дурниця, сказала Нен. «То було зовсім не так. Берчи Шекспір завжди перепріхує. Я знаю цю історію і розкажу вам якось, але не тепер, бо вона дуже довга. А нам час іти додому. Мама хвилюється, коли ми довго сидимо на дворі рисаними вечорами. Що ж до юних Меродітів, за них не хвилювався ніхто. Тітка Марта вже спала». А пастор надто глибоко поринув у роздуми про безсмертя душі, щоб прийматися смертністю тіла. Проте і вони подалися додому, і кожне снувало мрії про веселі прийдешні дні. Як на мене, долина Райдох і що гарніше за цвентер", мовила Уна, і Блайте мені сподобалися. Приємно, коли можеш когось полюбити, бо щасто зовсім не виходить. Тато казав у проповіді в неділю, що ми повинні любити всіх. Але як це можливо? Як можна полюбити пані Девіс? Тато каже так тільки в церкві, безроботно знизала плечима Фейт. У нього достатньо глуздо, щоб не думати цього насправді. Тим часом Юні Блайте йшли до Інглсайду. Усі, крім Джема, що покинув решту на кілька хвилин і шаснув у дальній закуток долини райдох. Там росли проліски, а Джем ніколи не забував принести мамі букетик доки вони відсвітуть.